Ішли у мовчанні, покірні вождям, і лиш блискала ясно зброя в оздобах рясних, що в ній у похід вирушали. Військо ж троянське, як вівці в кошарі заможного мужа, сотнями збившись, стоять, коли молоко в них доять і безустанно бекають, чуючи, голос ягняток. Гамір такий у троянців, Лунав по їх цілому війську, Та не у всіх був однаковий крик, Неоднакова мова. Різноманітні змішались тут Різних народів говірки. Цих підбиває арей, А тих ясноока Афіна. Жах і острах і звада В жадобі своїй ненаситна. Мужоубивці, арея, сестра і товаришка вірна, Спершу маленька на зріст, виростаючи, згодом сягає, небо вона головою, сама ж по землі йде ногами, от вона й тут, між ворожі, проходячі юрми, однаку сіяла в них ворожнечу і множила стогони людські. Щойно на місці однім наступаючий раті зійшлися, Разом зіткнулися шкіра щитів І списи, і зусилля мідяно мужів. Одні об одні ударялись, Кругло-опуклі щити, Аж луною навкруг гуркотіло. Все тут змішалось, І крики звитяжні, І стогони людські. Тих, що губили і гинули, І кров'ю земля підпливала, Так, як у повінь потоки, і спагір, спадаючи буйно, Котять ярами із сніжних джерел Свої води бурхливі, І у долині просторій Їх шумно зливають докупи. А з безкету пастух із далеку Гомін той чує, Так і од військ протиборних І брязкіт, і крики лунали. Перший поверх антілох ехепола Талісія парость славного воїна з-поміж передніх загонів троянських. В гребінь шолома гривастого перший його він ударив, в лоб йому списав садив, і глибоко в кістю вігналось мідяне вістря, і тьма ехеполові очі укрила. Наче та вежа упав він на землю в цій битві жорстокій. У тіла за ноги вхопив молодар Елефенор, Син Холкодонта, начальник абантів душею великих, і поволік з бойовища, жадаючи швидше із нього лати здійнять. Та недовго тривало його намагання. Вгледів душею великий Агенор, як труп волочив він, в ребра, що випадком той оголив під щитом, нахилившись, списом сягнув міднокутим, і руху все тіло позбавив. Щойно той випустив дух свій, як січа страшена щинилась поміж Троян і Ахеїв. Вовками один на одного кидались дико вони і розпанахував воїна воїн. Син Теламона Еант убив Сімоесія, парость Антиміона Квітушу, в долину з батьками своїми, з Іди, зійшовши колись, щоб отари провідать овечі на берегах Сімоентових мати його породила, тим то й назвали його Сімоесієм, але віддячить за піклування батькам своїм любим не встиг він. Коротким вік його став перед списом великого духом Еганта. Першим він вийшов перед і спис йому в груди улучив в правий сосок, і, пройнявши плече йому, вийшло іззаду мідяне вістря, І на землю упав він у порох, неначе той осокір, що на луках в розлогій долині зростає. Рівний, стрункий, лиш вершина гіллям увінчана пишно, та блискучим сокири залізом зітнув його тесля, щоб на обіддя колісне для доброго воза погнути. І от він нерушно на березі річки лежить і всихає. Так антимід Сімоесій лежав богорідним еантом зброї позбавлений.